Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok mai nagyvárosi dilemmánkban két téma lesz. Elsőként az önkormányzatiságról fogunk beszélni. Kolondják Gáborral ülünk már itt, és vendégünk ma doktor Mészáros Irmos, az elnöke. Néhány alkalom már, már volt nálunk, és ha azt lehet mondani, ő egy igazi hogy mondjam, öreg jogász, ha ezt szabad így <gül> kifejezni. Régi, <vágása> régi vágású. <gül> régi vágású. Én apám is egy régi vágású jogász, úgyhogy tudom, hogy ez mit jelent, hogy milyen iskolát jelent, és milyen fajta felfogást, ami sajnos a mai jog, hogy mondjam, csak tudorokból lassan kivész, és egy olyan fajta háttérismeretet is tükröz általában ez a tudás, amire sajnos egyre kevesebb példa van, úgyhogy ezt nem csak megbecsülnünk kell, hanem tulajdonképpen ezt nagyon is ki kell használni. Nos, már egy alkalommal volt szerencsén találkozni ebben a körben, és Budapest közigogatásáról akkor is már beszéltünk. A téma tulajdonképpen kimeríthetetlen, ugyanis mint ahogy a tisztelt hallgatók hallhatták ki, és már több alkalommal beszéltünk róla. A közelmúltban, ha csak oda tekintünk vissza, Ladányi Jánossal, még ennek az évnek az elején, Mikvosi Endrével, és többekkel másokkal boncogattuk ezt a témát, mert hát erre szoktam mondani a példát, már az a reklám, Sanos nincs fönt a tévébe, amikor Unikumot reklámoztak, és akkor meg azzal kezdődik, hogy második József ugye azt mondta, hogy das Unikum hát erre is ezt kell mondjanom, Budapestnek a közigartási rendszere egyedülálló a világon, de nem lehetünk erre egyáltalán büszkék. Szóval ez a széttagoltság, amire majd már fogunk részletesen térni, ez olyan elképesztő anomáliákat okoz, hogy a rendszer működési módjába hozza be azokat az anomáliákat, eltéréseket, amit akikben devianciaként ö, sem szabadna megjelenjenek egy normális világban. Nos, ö, ö, és még jó, tulajdonképpen így felvezetésként ennyi elég, aztán majd a továbbiakat menerködbe mondom. Sok minden kavarod még a fejemben, de most az szóltak a Mészálas filmosnak. Budapest a világ egyik legszebb városa. Ezt többé-kevésbé teljes bizonyossággal mondhatjuk, hiszen nemzetközileg elismert, hogy a főváros fekvése páratlan. Ez a főváros nem csak ezért, de történelménél fogva is. Szerintem többet érdemel mint amennyit ma kap. Nem akarok most arról beszélni, hogy a fővárosnak ma, március 20-án még mindig nincs költségvetése. És önmagában is, hát hova tovább botrányos, de hát abban, hogy a közeljövőben talán lesz költségvetés. De nem ez a mai témánk, hanem a fővárosi közmunkák tanácsa. Legyen az első pár mondat, vagy néhány perc egy történeti visszapillantásé, a fővárosi közmunkák tanácsát az 1870. évi tizedik törvény hozta létre Andrássy Gyura miniszterelnök előterjesztésére. A fővárosi közmunkatanács végül 1948-ig működött, amikor is Vas Zoltán, az akkori gazdasági főtanács főtitkára egy egyszerű telefonnal közölte Fisher Józseffel a közmunkatanács akkori és utolsó elnökével, hogy a közmunkatanácsot 24 órán belül megszüntetem. Majd nem drámai ez a bejelentés. Én és az... ezzel a 78 éves történet be is fejeződött. Igaz, hogy ez azért történt, mert hogy a közmunkatanács, mint a közterületek elnevezője nem akar belemenni abba, hogy az ő alapítója és első elnöke András Gyula nevét viselő utat sztájénna kereszteljék át? Akkor még azt, amíg át a közmunkatanács, azt el tudta érni, hogy ne kereszteljék át az Andrási útat, később persze miután megszüntették, az Andrási útat mégiscsak átkeresztelték, és Sztálin út lett. A minőségi különbséget a két személy között Én nem hiszem, hogy különösebben ecsetelni kellene. Ö... Tehát így szünt meg a közmunkatanács, amelynek történetében kiemelkedő szellemi kvalitások találhatók. Szinte mindegyikről utca van elnevezve Budapesten. Csak példaként Podmanicki Frigyes, utcai stér is van ma elnevezve róla, Vekerlesándor, egy egész telep. Nem is akárki volt a telepnek a tervezője, Kós Károly. Csengeri Antal, Királyi Pál, Kvassai Jelő, Széher Mihály, Reiter Ferenc, Bárci István, és ezek nem az építészek. A nagy építészek között ott volt, és ezek mind a közmunkatanácsban dolgoztak. Ibl, Miklós, Pártos Gyula, Lechner Lajos, steinlimre. Az első még a közmunkatanácsban, építészekről jut eszembe, amikor még nem is volt közmunkatanács, hanem királyi szépítőbizottság volt Budapesten, annak... Amit József Nádor hozott étre. Igen, annak alapításában kiemelkedő szerepe volt József Nádornak, és Hildi János építőmesternek, aki egyébként a Szent István bazilika tervezőjének, Hildi Józsefnek az édesapja volt. Tehát... Nem akárkik voltak a közreműködők a fővárosi közmunkatanács elődjének vagy elődjeinek a működésében és tagjainak a sorában, és főleg nem akárkik voltak a közmunkatanács tagjai, és nekem az a véleményem, hogy most el kell mondanunk egy minősítést, amit Rakowski Iván 1930-ban mondott el. Ez azért érdekes, mert ugye én jogász lévén a közmunkatanácsnak a közjogi minősültségét is, hát mondjuk úgy, hogy szeretem, pontosabban meghatározni. Sokan vitatják, hogy akkor most ez egy igazgatási szerv, ez egy építész egyesület, ez egy önkormányzat, vagy egyáltalán micsoda. Szolgáljon iránymutatásul Rakowski Ivának 1930-ban elmondott néhány mondata. Azt mondta Rakoszkíván. A közmunkatanács hosszú története az önkormányzati működés tényekkel való dicséretének egyik fejezete. Mert a fővárosi Közmunkáktanácsa önkormányzat a szó legteljesebb értelmében. Magyarországon talán megszoktuk, és itt most egy kicsit közbevágok, így is van, igaza van, már akkor igaza volt, mintha látta volna a mai viszonyokat. Magyarországon talán megszoktuk, hogy az önkormányzat lényegét csak a közigazgatási tisztviselők választásában kimerülő speciális magyar önkormányzati formában lássuk. A szó európai értelmében azonban a részben választott, részben bürokrácián kívülálló elemek sorából kinevezett tagok alkotta közmunkatanács, önkormányzat. Az önkormányzatnak angol jellegű formája, amint hogy megalkotásának gondolata is angol példában indult ki de nem csak összetételében önkormányzat a közmunkatanács, hanem működésében is. Kiegészíti a székes fővárosi autonómia működését, itt kezdődik ennek az idézetnek a lényege, kiegészíti a székes fővárosi autonómia működését, fölé és egyszerűen, mint mellé épült a maga politikától mentes, és az igazgatásnak egyetlen szűkebb, bár nagy fontosságú mezejére szorított működésével szakautonómia, a székes főváros autonómiájának kiegészítésére. Én azt hiszem, hogy ennél pontosabban a fővárosi közmunkák tanácsának a közjogi jellegét aligha lehet meghatározni. Ezt törvény is hasonló ö, szavakkal biztosítottál? Nem hasonló szavakkal, de, de értelemben. hasonló értelemben. Itt van nálam egyébként maga a törvény, tehát a 1870 évi tizedik törvény, akkor még törvénycikknek mondtuk, amelynek a címe tizedik törvénycik a Duna folyamnak a főváros mellett szabályozásáról, és a forgalom és közlekedés érdekében Budapesten, akkor még Budapest Igen, kötőjel között kötőjel volt, Budapesten létesítendő egyéb közmunkák költségeinek fedezéséről és a közmunkák végrehajtási közegeiről. Ezek a megfogalmazások ugye a 19. század vége felé teljesen helytállóak voltak, de a mai fogalmakkal is végrehajtási közeg. Tehát ez már önmagában az a szó, hogy végrehajtási közeg, ez egy bizonyos hatáskört jelöl meg. Ma természetesen a Duna folyamnak a szabályozásáról már nem kell beszélnünk, és sok minden másról is. A ezt, a ezt a a, De ezt a, ta, hát a tanácsa rengeteget végzett. Hát ennek köszönhető, tehát a közmunkatanás létezésének és működésének köszönhető tulajdonképpen a főváros mai arculata. Nem a Calvin térre, gondolok Ahova két üveg palotát építettek, és nem a szervitatérre gondolok, ahova igen, neves holland építés által esetleg tervezetten egy 40 emeletes toronyházat akarnak építeni, ami úgy fog kiállni a főváros szívéből, mint valami kés, fordítva talán. Talán fordítva. Nem erre gondolok, ez, ez egy szíveszút főváros lesz, igen. Szóval nem erre gondolok, de most akár a körút, a nagy körút kiepítése, de a példákat, amiket hoz, az ö, számomra ráutal arra, hogy mi az, ami a közmunkák tanácsában jó volt, hisz pont a városnak az egységessége, az, hogy ezt egy egy ö, lélegző egységnek tekintett, tehát amiről itt az urbanisztika tárgyalása során ugye sokszor beszélgettünk, hogy hogy a városépítészetben egyfajta ilyen hát, holisztikus szemléletre van szükség, tehát nem, nem lehet csak egy terket és egy házat nézni, és oda tervezni egy, mondjuk egy toronyházat, hanem egy egész várost kell nézni, az embereit kell nézni, azt a kultúrát kell nézni, az egész környezetét, és ezt, ezt természetesen aztán technikai ö, nívón is Igen. meg kell jeleníteni. Na most ezt ezt a közmunkák tanácsa láthatóan tökéletesen végezte el. Tökéletesen végezte a munkát. Ugyanis Budapest. Ők ugyanis koncepcióban gondolkoztak. Nagyon érdekes maga a törvény szövege. Nem hosszú, tehát nem lehet ezt itt most, nincs módunk felolvasni, nagyon tanulságos lenne, de kiragadok szavakat. A tanácsnak az akkori felfogás szerint, és ez helyes felfogás tulajdonképpen, a közmunkatársnak hivatása volt és feladata volt. Hivatása körébe tartozott például közlekedési útvonalak nyitása és a fővárosi pénzalap kezelése. Kevésbé tartom fontosnak ma már a közlekedési útvonalak nyitását, mert viszonylag kevés új utcát építenek a manapság, ha csak nem külső területen, lakóparkok közelében, de a fővárosi pénzalapkezelése, azaz én vélem, hozzáteszem, hogy ez személyes véleményem, és remélem, egyszer még osztják is ezt a véleményt mások is, ez Igenis a fővárosi közmunkák tanácsának a hivatása körébe tartozna. Másik szó. A közmunkatarásnak feladata is volt, nem csak kivadás, a feladata is volt. Például az egész városra kiterjedő nagyobb szabályozási munkák előkészítése, tervek, és az ehhez szükséges mérnöki felvételek, akkor úgy mondták, hogy mérnöki felvételek készítetése, a tervekre vonatkozó pályázati programok kidolgozása. Ez nem az akkori önkormányzatban most mai kifejezést használok, akkor nem így mondták. Ö, nem az akkori önkormányzat dolgozta ki, hanem a közmunkatanás dolgozti ezeket a programokat és pályázatokat. Terek elnevezése, utcák elnevezése, házszámok szabályozása, az építésügyet szabályozó javaslat kidolgozása, nem arról van szó, hogy ő határozta meg az építés ügyi szabályzatot, de ő tett javaslatot annak a meghatározására. És volt külön hatásköre is, szabályalkotó, intézkedő, jóváhagyó, fellemviteli és felügyeleti jellegű hatáskörei voltak az akkori közmunkatanácsnak, ezeket kellene felújítani. Hogy erre most... Egy kérdést hagyják engedjen meg, Igen. ez a hivatás. Ezt a szót én ö, mai törvényben nem nagyon hallottam még. Igen, nem szokás. Mit, mit jelent? Ugye feladatról szoktak beszélni, kötelezettségekről, feladatok, jogokról és kötelezettségről beszélünk, de hivatásról, törvényben mostanában nem beszélnek. Én legalábbis nem hallottam én. Igen, tulajdonképpen én ezt nem is értem, hogy miért nem. A mai modern fogalmak szerint hatáskörről szoktunk beszélni, feladatkörről, ügykörről szoktunk beszélni. Nem biztos, hogy ez helytelen, mert ha egy önkormányzatról van szó, akkor ugye nem akarok távol menni, Európai önkormányzati kartáig, vagy Aténi kartáig. Szóval nem kell idáig most elmennünk, mert tényleg akkor nagyon elmegy az idő erre, most nincs lehetőségünk. De az kétségtelen tény, hogy a mai fogalmak szerint inkább hatáskört. Szerintem nekem a hivatásban benne van egy emberi több. felelősség, több. vállalás. Igen, a hivatás több. Az több. nekem ilyenkor. Jogász lévén ö, ö, egy érdekes fogalom meghatározás jut eszembe, cicero származik. Cicero azt mondta, hogy ugye Cicero meghalt Krisztus születése előtt, 41 néhány évvel. Jogász, politikus, szónok volt, részben filozófus is, de jogászként használt egy-egy-egy fogalom meghatározást a jogról. Ciszeró szerint a jog hivatása az, tehát a jognak ő szerint hivatása van, hogy pontosan nem emlékszem a meghatározásra, valaha latinul is tudtam, ma már csak magyarul tudom, de a joghivatás az, hogy meghatározza az emberi nemre érvényes, örök és megváltozhatatlan törvény alapján azt, hogy mi szabad, mi tilos, mi a jog, mi a kötelesség. Tehát ezzel én szerintem a jognak nem csak a társadalmi rendeltetését határozta meg, amiről ma szoktunk beszélni, hogy mi a szerepe a társadalomban, marxizmus szerint felépítmény, nem felépítmény, megint nem beszéljünk ezekről, de nem csak a társadalmi rendeltetését, hanem a hivatását határozta meg, és itt látom azt, hogy egy adott bürokratikus szervezet, mert végeredményben egy szervezetnek van bürokráciája, és az nem baj, bizonyos mértékig nem baj. Tehát nem csak egy szervezetnek a hatáskörét lehet meghatározni a hivatás szóval, hanem egy töbletet is, amiben nem csak hatáskör van, hanem kötelezettség is van, és szerintem egy olyan elhivatottság, nem csak a hivatás szó miatt, mert hasonlít az elhivatottsághoz valóban. Tehát egy olyan elhivatottság is van, amit én sajnálatos módon, de ma nem érzek. Ma magánpecsenyéket igyekeznek sokan köztű, köztűzön megsütni. Ezt látni nem akarok példározni azzal, hogy manapság polgármesterek ellen rendőrségek, nyomozás folyik, van olyan polgármester, akit letartóztatnak. Ez nagyon sajnálatos. Ilyen, ilyen nem fordulhat elő. De valahol azt a bizonyos elhivatottságot hiányolom, illetőleg azt látom megjelenni, hogy ő bennük nem volt meg. A közjó iránti elhivatottság. És ugye az előbb mondta ön, Budapestnek nem csak a fekvése és a szépsége érdemel többet, hanem a társadalma is. Budapestnek van 1 millió 7-800 ezer lakossága, ma már nincs 2 millió, mert sokan távoztak. Sajnáljuk. Igen, sajnálunk minden embert, aki elmegy a fővárosból, de Budapestnek ez a 17 ezer fős lakossága az igényelni azt, és én úgy gondolom, hogy szíveméjén igényli is azt, hogy jobb közigazgatást kapjon, ne legyen így elaprozva a főváros, mint most. Hát van 23 kerület, amelyik önálló település. Holy Budapest egy egységes egész. Akkor miért kell neki 23 önálló település, és miért kell neki külön még egy fővár. Ezt valahogy helyre kell egyszer tenni. Nem azt mondom, hogy csak az 1930-as törvényt kell alapul venni, vagy az 1872-est, amikor Budapest. Úgy alakult ki, hogy Pest, Buda és Obuda, azt hiszem akkor még Mezővárosnak mondták a Budát, tehát Pest, Buda és Obuda egyesült, de azokból a történelmi tapasztalatokból, az 1930-as évekig, tehát 1872-től az 1930-as évig terjedő időnek a történelmi tapasztalataiból és a törvényhatósági város, mert akkor nem önkormányzat, törvényhatóságnak mondták, tehát ennek a fejlődés történetéből olyan tapasztalatokat lehetne levonni, olyan konzekvenciákat levonni, és beépíteni egy új közigazgatási rendszerbe, ami az én véleményem szerint az 1948-50-es években, 48-ban ugye megszüntették a közmunkatanácsot, 50-ben megszüntették a régi fajta önkormányzatokat, tehát a törmi és jött a Tanács. tanácstörvény. A tanácstörvényel fejeződött be tulajdonképpen a... Régi jogrendszer teljes szétverése, legalábbis a közigazgatási rendszernek. A jogrendszert is szétverték, most erről nem kell beszélnünk, de a közigazgatási rendszert azt teljesen átalakították a tanástörvényel. Vissza lehet térni megfelelő modernizációval. Nem nagyon szeretem egy ezt a szót, de vissza lehet térni. Egy a pár mondatot kéne áról beszélni, tulajdonképpen azt megelőzően, tehát 48 előtt, vagy 50 előtt, ez a közigazdasági rendszer ez hogy nézett ki? Én, én úgy tudom, hogy akkor ugye előjárosságok voltak. Igen. De ezeknek milyen szerepük volt a város egészében? Tehát már én úgy érzem, hogy már a tanácsrendszer is tulajdonképpen azt alapozta meg, ami most van, hogy elkülönült hát, kerületi tanácsoknak a kvázi jogutódjai lettek ezek a ma már önálló települési jogokkal bíró önkormányzatok. E valahogy ez... Nekem, hogy mondjam, jobban kapcsolódik ennek a tanácsi rendszernek a folytatásához, ami most van, mint ami a előtte lehetett. Igen, itt két dolgot kell elmondani. Azt, hogy talán ezt rövidebben, mert nem hiszem, hogy tudságosan sok időnk lenne annak felvázolásához, hogy hogy nézett ki a közigazgatási rendszer Budapesten, de az biztos, hogy akkor a főváros egy egységes egész. Hát, szeretjük ma azt a kifejezést, hogy település. Az egy egységes település volt, egységes önkormányzattal. Volt egy fővárosi közgyűlés, és voltak előjáróságok. Azok a bizonyos önkormányzati jogok, amelyek gyakorlatilag a mai törvényben is benne vannak, mert szagadhatatlan, hogy az önkormányzati törvény rögzíti az önkormányzati jogokat, ezt mellesleg megjegyezve nem feltétlenül önkormányzati törvényben lehet szabályozni, ezt be lehet emelni egy alkotmányba is hogy az alkotmány most mennyire jó, mennyire rossz, ezt éppen a napokban vettük észre, amikor a miniszterelnökünk, hát nem tudom, hogy minősíteni, de a bejelentését én csak úgy tudom minősíteni, hogy hatalomtechnikai trükk. A bizalmatlansági indítványt nem erre találták ki, és a világon sehol nem erre alkalmazzák, amire ő alkalmaznak. De megfelel. De hát a alkotmány szöveg, szellemének nem felel meg, a alkotmány szövegének megfelel. Tehát nem lehet tulajdonképpen kifogásolni. De nem erről van szó, szóval most hagyjuk a miniszterelnököt. Tehát működött egy egységes testület, a feladási közgyűlés és előjáróságok voltak, megosztva az önkormányzati jogok, az előjáróságok és a a, az előjáróság vagyis hogy mondjam az ügyintézés. Az olyasféle mint a, a kerületi tanács, az olyasféle mint Nem. a helyi önkormányzat, tehát a kerületi önkormányzat. Önálló... Ilyesféle volt uh... a jogai, és Én a, így azért uh, forszírozás. Ezek a, a, a színál, bocsánat, ez... önkormányzatról beszélünk, hogy ma mi van és mi mi lett, ahhoz képest nekünk nagyon hiányzik annak az ismerete, hogy hogy mi volt abban a korszakban, amikor Budapest képült olyanná, amilyet a mai napig is látjuk, és amikor igazából virágzott. Hogy ezt hogyan működtették, hiszen hisz ennek a történelmi tapasztalata, ez ma is nagyon fontos. És ehhez csatlakozva, tehát egy kérdésem, izgat, ez a kifejezésem elhangzott, hogy szakmai autonómia. Tehát ugye Eroszthívának a leadásából, vagy írásából, hangzott ezzel, és ezzel a kifejezéssel én eddig nem találkoztam, bár ismertem személyesen Kis Istvánt, és a, olvastam a magyari ö, ö, professzornak a műveit is. A közigazgatás egyik legnagyobbja volt. Na igen. Magyari professzor, igen. És, de lehet, hogy nem eddig figyelmesen olvastam, ezzel a kifejezéssel az ő műveikben nem találkoztam, és hogy megkütött a fülemmet ez a, és nagyon érdekes, izgalmas kifejezés, a szakmai autonómia. Tehát, hogy egyfajta szakmaiságot belevinni a helyi hatóságba. Hely úgy hiszem, sőt, meg vagyok rá győződve, hogy annak úgy kell lennie, hogy ezekben a helyi ügyekben, mert az önkormányzat az végeleményben helyi ügyekben dönt. Hát azért önkormányzat, hogy önmagát kormányozza egy település. És itt visszautalok egyrészt az emberre, mert az az ember, az a 1510 ezer vagy másfél millió annyi amennyi ember, az a helyi társadalmat alkotja, végső soron emberek sokasága okoz, képezi a helyi társadalmat. Ezt Ön igazgatja, ez így nagyon csúnya magyar szó, de ezt igazgatja önmaga, az önkormányzat. A kifejezés végül is jó, bár helyhatóságot is szoktak emlegetni, az is helyes kifejezés. Mind a kettő kifejezi azt, hogy azokat, tehát tulajdonképpen a szubszidiaritás elvét fejezi ki, azokat az ügyeket, amiket helyben el lehet intézni, azt ott helyben kell elintézni. Ez azért ma nem tükröződik a valóságban olyan erősen. Hát nem feltétlenül. Itt lehetne szó például az önkormányzati törvény módosításáról, az önkormányzati jogok helyesebb telepítéséről, Bízunk benne, hogy ha majd egy tényleges közigazgatási reform bekövetkezik, és annak egyáltalán valamiféle előzetes tárgyalása lesz, nem pedig fölülről, és elsősorban politikai indítatásból fogják ezeket az önkormányzati jogokat ide-oda telepíteni, akkor majd szót lehet ejteni bővenben is mindenről, mert nézetem szerint ez szükséges lenne. Nem csak a szervezeti átalakítás, hogy megszűnjön, igenis szűnjön meg 23 önálló önkormányzat, még akkor is, hogyha kevesebb lesz azon emberek száma, akik ebből élnek. Mm -hmm. Mert Talán nem abból kell élni, én, hanem azért kell Igen. élni. Mm -hmm. Én, nekem ez a véleményem. Hát, hogy eztán most itt, itt szakmailag mi mindenről lehetne szó, mert ugye arról beszéltünk, hogy szakautonomia, és... És én egy kicsit most bántottam a politikát, új általában a politikát, és azért mert meggyőződésem az, hogy az önkormányzatok túl politizáltak Ez talán nem csak az én meggyőződésem, hanem sok másoké is, de maradjunk a szakpolitikánál, mert tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ez az embereket jobban érdekli. Például a nagyvárosi létnek önmagában az, hogy valaki egy nagyvárosban lakik 5-600 ezer, ezer lakossággal rendelkező ilyen lélekszávú már nagyvárosnak tekintendő, vagy akár még nagyobb, 6 milliós, vagy nem tudom hány milliós Londonról beszélhetünk, tehát a nagyvárosi létnek vannak bizonyos jellegzetességei és problémái, csak példaként bűnözés. Itt Budapesten szinte nem múlik el nap, hogy bankrablásról ne számoljanak be az újságok, vagy valami egyéb erőszakos cselekményről. Sajnálatos, de a prostitúció... Ez is egy nagyvárosi probléma, a hajléktalanok kérdése. Nem csak arról van szó, aki odaugrik majd nyáron az autónhoz és letöröli a tett, na, szélvédőt, és nyújtja a kezét 10, 100 forintért, hanem azokról, akik tényleg szerencsétlenek, elveszítették a lakásukat. Megint aktuál politikába kezdtek hajlani akkor, amikor azt hátra. Jósolom, prognosztizálom, hogy bizony lesznek manapság olyan devizahitelesek, akik el fogják veszíteni a hogy most a nagymamához költöznek, vagy az utcasárokra a nem tudni, de hajléktalan ügy az egy szokásos nagyvárosi probléma. De beszéljünk például a tömegközlekedésről. Vagy a tömegközlekedés és az egyéni közlekedés egymáshoz való viszonyáról, mert azért a közlekedésben mindegyik benne van a parkolási gondokról. Nem csak arról, hogy most a legfelső nem is tudom, a alkotmánybíróság vagy a legfelsőbb bíróság mit mondott a parkolási bírságok tekintetében, valahol egy bizonyos Eszembe ütött egy szó, nem tudom ki mondani, de kimondom. Egy bizonyos káosz van, és nem csak a parkolási, nem csak a környezetvédelmi, nem csak a zöld területek megvédése tekintetében, nem csak a szociális gondoskodás, ezek mind nagyvárosi létnek a programok. Nem csak a forrás, na, pláne Budapesten, ugye ja, a forrás megosztása, az, az egy központi kérdés, de egy káosz van a metro építés. Uh -huh. Tipikus budapesti nagyvárosi uh -huh. probléma. Hogy ott most van korrupció, vagy nincs korrupció, lassan dolgozik a kivitelező, vagy, vagy betartja a határidőt. Erre én most nem is beszélek sajnos, és az a baj, hogy nem tartja be, és itt milliós igények merülnek fel. Ki fogja ezt kifizetni? Most ez az adófizetők zsebét fogja terhelni, nem tudom, de azért ezek olyan anomáliák, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A zöld területek védelme szintén, hiszen az zöld ez egy olyan terület, ami hasznosítható, oda lehet plázát építeni. Én nem tudom, hogy van-e a világod város, ahol annyi bevásárló központ van, mint nálunk. Mert jelen van a Tesco, jelen van az Osán, jelen van a Kora, jelen van az Aldi, jelen van a Penny Mark. Na nem sorolom tovább, szóval itt már mindenki jelen van, és mindenkinek van 5-6 áruháza. Valahai zöld területen épültek. Azért nem is 5 van. Hanem nem beszélve a lóverseny pályáról, ami egy szép mémeknek. épület Igen. volt. Ugye a lóversenypálya, Igen. korának megfelelően szép épület volt, és Igen. jó helyen volt. Hát most kiszorult valahova, azért, mert fölépült az Árinnaprázban. Nem bántam az plazát, mert végre mi, ha bemegyünk, akkor egész jól néz ki. Kulturált, tiszta, mindenféle üzlet van, de nem vagyok abban biztos, hogy erre is szükség volt. Szóval ezeket hát lehet ugye Ezek ezt... a káosznak a jelei, hogy, hogy el lehet vitatkozni. Hogy ebben már sokan azt mondanák, hogy hát én szeretek a flangálni a, a plázában, de nem veszik észre azokat a bezárt ö, ö, üzleteket, azokat a leromlott épületeket, amik azokból az üzletekből is éltek volna a házak stb. És azokat a lepusztult Utcákat, ahol az emberek aztán élnek, tulajdonképpen, mint ha valami sivatagba lennének, és ahol fölödülni elmehetnek a plázába. Még egy, és egy, még egy valamit. Hogy tegyek ide, hogy kívánkozik belőlem, hogy ugye nekem is a szakmám lenne a várostervelés urbanista volnék. Azért mondom ezt így, mert elég sokára esett le a tantusz, mert nem akartam észrevenni, mert, mert, mert nekem is egyfajta ilyen elhívhatóság tudatom volt talán, hogy a várostevezés meghalt békeporaira. És akkor jöttem rá, jóval később szavarodott volna, vagy kellett volna, amikor az a megépült, hogy ha ezt meg lehet csinálni, akkor ettől kezdve mindent meg lehet csinálni, te gyakorlatilag, mint tudjuk úgyis, a szabályzatokat módosodik atyák, ö, ahogy mondani szoktam már, ö, a Kalointi Figyest diétájuk az eszembe, aki leírta azt, hogy nagyon szigorúan betartja a diétát két érkezés között. Hát pontosan ilyen a várostervezés, és gyakorlatilag a rajtam múlva legszívesebb van Dunába dobálnám az összes városrendezési tervet. Na ezek, csak ez az, amely kívánkodott belőle. Na most, ha már erről szó esett, ehhez kapcsolódnom kell, úgy érzem, ugyanis a közmunkatanács Összetétele és a közmunkatanács működésének a finanszírozása az annak idején én szerintem mintaszerűen lett megoldva. Ma is jó volna, ha ez így lenne. Ugyanis a közmunkatanácsban a tagjainak a sorában fele-fele arányban vettek részt, választott fővárosi képviselő. Én most a mai kifejezéseket használom, nem a törvényhatóságot, meg hasonlókat. Tehát fele részben vettek részt választott önkormányzati képviselők, másik fele részben kinevezett tagok, tagjai voltak. Az elnököt azonban a kormány nevezte ki. Sőt, eredetileg miniszterelnök volt maga. Eredetileg, ugye az első az Andrási gyóra igen. volt, igen. Tehát aztán később mindig a miniszterelnök nevezte ki. Ma is ezt meg lehetne oldani, de ennek nem ez a lényege, hogy milyen tagok voltak, bár ez előrevetíti természetesen a hozott határozatoknak a valószínűségét is. A lényeg az, hogy a forrásokat egy részben. A főváros biztosította, egy más részben a kormány biztosította, és be kapcsolni, nem azért, mert nem volt tiltva, hanem azért, mert így volt rendelve, belehetett kapcsolni egyéb forrásokat. Magyarul ezt úgy mondjuk, hogy belehetett kapcsolni a magántőkét. Miért ne lehetne? Természetesen belehet kapcsolni a magántőkét, és itt kapcsolódom Koloncsia Gáborhoz. Sajnálatos, de én úgy érzem, hogy a várostervezés részben azért is halt meg, a jó várostervezés azért is halt meg, mert nagy mértékben kitett mindenfajta városrendezés, várospolitika és urbanisztika a tőkének annak a beáramló magántőkének, akit abszolút nem érdekel, hogy milyen pocsék az az épület a Dózsagyőt juton, ami valaha szottszékház volt. Akárhányszor arra megyek, mindig az a érzésem van, hogy, hogy ez kifele el fog dőlni. <gül> okay. Biztos, hogy nem fog eldőlni, mert... De úgy néz ki. Valóban. De úgy néz ki. Egy, egy angol... Angol. Nem angol, mert magyar. Vennégemmel a Szépművészeti Múzeumban voltunk, 60 éve nem látta a Szépművészeti Múzeumot, elvittük, és ahogy kijöttünk, onnan szépen rálátnia volt Szottszékházra, ma azt hiszem a National a palotája. Csak a szavait idézem, mi ott az a szörnyűség, ez Na az most Egerátnak a sztárépítészetnek a művegyők. Az Egerátnak a, a holland sztárépítészetnek az alkotása. Igen. De úgy látszik, hogy, hogy szeretnék -e kifejelelő épületének. Mert a legtöbb épületének így dőlnek az oldalai. Pavolai Paulai utca. Is, ugyane. Szóval én úgy létszem, hogy, hogy ez ezt a szétes világot tulajdonképpen a maga eszközeivel. Ez egy modern... Szobor lehet, igazából. Lehet. Hát a, a széteső világról megint hát az embernek eszébe jut. Legalábbis nekem eszembe jut egy dolog. Én azt érzem, nem akarok bántani építészeket, mert tényleg kiváló építészek vannak, és Magyarországon is kiváló építészek vannak, de mintha az építészetben valami, főleg a, a külső megjel, az építés épületek külső megjelenésében lenni valami dekadencia. A dekadencia egyébként én szerintem általános társadalmi világjelenség. Valami módon ezt át kellene hidalni, és ma már egyre többen beszélnek arról, hogy a piac minden hatóságában vetett hit úgy tűnik, hogy tévedés. Vagy túl vagyunk rajta, túl van talán a társadalom ezen, de még nem találtak ki a jobbat. Erre kellene törekedni. Ez tulajdonképpen kapcsolódik ahhoz, amit Koruncsia Gábor az előbb mondott, és amihez én avval kapcsolódtam, hogy túlságosan kitett a tőkének, különféle befektető csoportoknak az építészet maga és a várostervezés is. É, csak egy, egy egész rövid gondolat, hogy én úgy érzem, hogy ezekkel az épületekkel, aminek egy jó példája ez a, ezek a széttartó falu házak, amit az Egerát tervezett, talán nem is az a baj, hogy önmagában az az épület csúnya vagy nem csúnya, hisz egy másfajta környezetben, meg lehet, ez egy nagyon izgalmas valami lenne, de azok között, az épületek között, abban a hangulatban, ami a dózsa Györgyút, út, hatodik kerület, most, a, a, a Városliget, ott, ott ö, ö, diszonásan hat. Diszonáns, ez a helyes kifejezés. Úgy is mondhatjuk, jelincsen. hogy nem Na, illik a diszonás. környezet. Igen. Nem illik abba a környezetben. Nem illik a Most nem illenne persze abba a környezetben, ha a szervitatérre egy 40 emeletes Igen. épületet húznak. És azért mert, a világon vannak, vannak meg ó, érdekes épületek, csak mondjuk van ö, ö, Prágában egy ilyen szétfolyó ház, de annak a... a, a beépítettsége tulajdonképpen illeszkedik a környezetében. Prágát nem bántjuk. Prágát olyan szépen helyreállították, főleg a belváros. A az sem üt el attól, a, hogy mondjam, hangulatában belefér egy jó pofa geg az utcán, de nem egy ilyen ordító, Akár a személytégetőt nézzük Igen. Bécsben, az is Hundertwasser, ugye? Vagy akár a és Arkána. Na, na, nem is tudom, Kunstderhaus az egyik, és a másik a kicsit távolabb lévő lakóépület. De a megmarad a, abban nem a környezetben, zavarja a környezetet. Igen. Még a hajóállomás is, ami ott a Windfluss mellett épült, az is Hundertwasser, és Egységet tud képezni. Az egy vonal a hajóállomástól a van De itt most ugye a mi feltételezésünk az... az, az ebben a mi feltételezésünk az, hogy ez nem csak a, hogy mondjam, a művész érdeme, hanem annak, akik oda azt az épületet megengedték, az, igen, az önkormányzat, igen, igen. annak a gondoskodás, hogy itt gyakorlatilag poráz, eldobva megengedik a beruházónak, hogy úgy fejezze ki a saját kivagyiságát, ahogy akarja. A másik esetben pedig euh, harmóniára törekszenek, hisz a város épül, nem pedig valakinek az öndicséretéről van szó, vagy a saját... Annyit tenék Igen. hozzá, hogy ugye... A általam sokat emelkedett időszakban is tőkés világ volt, ott is magánbefetetők voltak, ott is volt tele spekuláció, ott is voltak anomáliák. Hát az Andrási út kiépítésénél ö... masszívan voltak tele spekulációk. De mégis a gyeplők kézbe volt tartva. Azon a szinten, hogy Igen. ebből egy egységes város lett, tehát hiába jött valaki akármennyi pénzzel, éppen az András út esetén például rá, hogy nem engedték meg a villamoshozott építését, pedig akkor még felsőveleték sem volt, mert alsóveletékes rendszer volt, mert csúfítja a díszútvonalat és jött a másik vállalkozó, hogy ő még több pénzt ad a városnak, vagy még olcsóban megcsinálja, neki is engedték meg, és a hanberi kivágta a felágsárit, hogy akkor föld alatt igazán most épít, és ezt már engedték. Tehát ezt ki tudtál préselni? Város rendezési, szépesszeti megfontolásból. Tehát akkor úgy érzem, bár ott is magam befeleltők volt, a spekuláció is volt, a gyepelő kézben volt, Ö, és működött a rendszer, akkor is voltak hasznok, akkor is voltak profitok, Ö, tehát egy is bizonyítja azt, hogy, hogy lehet akár éteket is teremteni, ilyen körének, Csak is. Csak úgy, úgy néz ki, hogy az a rendszer, az egy sokkal nagyobb társadalmi ellenőrzés mellett működött, mint a mostani isz. Most ez kerületi szinten, hát adott esetben idézőben, vonó, stikában megoldható, tehát a helyi önkormányzattal. Igen, kell nézzük meg, például az, áll, az András hát. úti paloták eladását. Igen. Az Andrási, úti Andrási út három szám alatti épület, az a Szakszléner Palota. A Postamúzeum? Ma a Posta Múzeum? Ma Posta Múzeum -hmm. is működik benne, hova ja. tovább már csak az működik de, de benne, mert ott már vannak, kivásároltak é? mindenkit. Ott vannak a a lépcsőházban. Nem csak a lépcsőházban, hanem a múzeumnak a termeiben okay. is. Ott olyan műértékek vannak, Lott Károly által tervezett és részben festett fleskók, az aranyozások, a velencei tükrök, a, a csillárok, a kandalló, és a többi, és a többi, amelyek tulajdonképpen nem elválaszthatók az épülettől. Nem lehet azt mondani, hogy, Na, hát itt van egy cserépkály, ha lebontom, elviszem, máshol fölép. Nem ilyen. Igen. Nem elválasztható. Most ezt az épületet, aminek az értéke, hát olyan 3 milliárd körül van, ezt az épületet 326 millió forintért értékesítették. Hasonló ilyen épület, Andrássy út, az most már nem tudom hány szám, de Liszt-Ferenc tér sarkán van valamikor egy fényképészület, hogy ma is van fényképészület ott, Andrássy út 47, 44, 40, nem tudom hány szám, Ö, hasonló és több más András úti Palota, de vegyük a hetedik kerületet, de, de, de inkább ne is vegyünk most már semmit, mert, a mert akkor a a hosszú a hát, sor. Nem. Akárhogy is, de kapcsolódom ahhoz, amit mondott. Bizony a helyi érdek helyett helyenként követeli, helyenként nem követeli, nem követeli ugyan, de azért mégiscsak használják, hogy eladjanak ilyen palotákat. Ugyanis ha az önkormányzat úgy mond, biztos vagyok benne, hogy nem így van, de úgy mond szegény, mert a forrás megosztással ugye vannak problémák, úgy is mondhatjuk, hogy forrás küzd az önkormányzat, akkor hozzá kell a vagyonához. Hogy az Andrássy út három esetében is ez történt volna, az én szerintem nagyon valószínű, de ekkora hibát nem lehet elkövetni, hogy tizedértéken adom el az ingatlant, még akkor is, hogyha ezzel átvállalja a vevő az épület helyreállítását, nem olyan nagyon kellett azt helyreállítani, hát semmi baja különösebben nincs az épületnek, hiszen a Posta Múzeumot fenntartó alapítvány nagy részben erről mindig szokott gondoskodni. Tehát még akkor sem lehet ennyiért eladni egy ilyen épületet, ahogy más épületeket sem, de ott van akár a Pönök a Király utca 40, az már a hetedik uh -huh. kerületi oldal, Legábbis azt hiszem, hogy ez a hetedik körleti, hogy. Az még hatodik? Az hatodik körleti. Azért az azt, hogy vagy alulról is, meg felülről is hiányzik a kontroll. Polák Mihály épület. Igen. Nem a legszebb alkotása Polák Mihálynak. Mm -hmm. De akkor is Polák Mihály a tervezett és épített házról van szó, amit helyre lehet állítani, ki lehet csinasítani. Hogy belül mi lesz, az más kérdés. Sok mindenre hasznosítható önkormányzati tulajdon, és ha önkormányzati, tulajdon, akkor majd az önkormányzat eldönti, hogy mire fogja hasznosítani, ha jól tudom az épületülés. Most, persze én nem akarom a témát nagyon elvinni, de azért az, hogy miért önkormányzati tulajdon, ez a sok épület azért abban az államosításnak szerepe van, hisz ezek eredetleg nem voltak önkormányzati tulajdonban, nem ezt valaki építette, föntartotta. Ellenben köteles volt, túl messze kéne menni, de annak az illetőnek mégis tartania kellett magát azokhoz a szabályokhoz, amiközben az önkormányzat nem tartja magát. Igen, igen, ez ketségtelhet. Na most, ha már ugye államosításról van szó, hogy, meg hogy miért önkormányzati tulajdon? Annyiban kell messzebbre mennünk, hogy maga az önkormányzati törvényel kapcsolatos vagyoni törvény az rendelkezik arról, hogy mi kerül önkormányzati tulajdonba az állam tulajdonából, mi nem kerül és mi hova kerül. Szóval ez a vagyoni törvény ezről rendelkezik. Én nekem az a véleményem, hogy az egyik hiba az, egyik hiba az volt 1990-ben, hogy egy egységes törvény a nemzeti vagyonról nem jött létre. Vannak szabályok, kétségtelen vannak szabályok, de egy egységes szemlélettel meghozott törvény a nemzeti vagyonról és annak védelméről nem jött létre, hogy aztán ez hogy rendelkezett volna? Erről most nem érdemes beszélni, mert nem tudjuk, hogy mi lett volna akkor, ha az lett volna, ami egyébként nem lett. Igen, ma meg már egy kicsit okafogyatára. Ma ez már egy Igen. kicsit okafogyat, de egy biztos, és visszatérek a közmunkatanácsra, oda kormányzati források és önkormányzati, tehát helyi források és központi források egyaránt voltak becsatornázhatók és a magántőke is. Hogy ma önkormányzati forrás mennyi van, hát nyilván van, mert tudunk úgy, ahogy, de tudunk metrót építeni bőrületesen drágán, de tudunk. Most van ebben még az európai polgárok adója is benne. Ami... Is van. Márha benne van. Ki tudjuk, hol van, de bízunk benne, hogy ott lesz. Ugye, és elkészül egyszer a metró. nem akkor a hitel bemegfizetjük mi. bízhatunk ma abban, hogy egy kormány pénzt ad, egy, vagyis pénzt fog becsatornázni a közmunkatanács költségvetésébe. Hát ma, hogy kormányzati válság van, ezt mindenki látja, de manapság arra van pénzünk, hogy kamatot fizessünk. A kormány ilyesfajta finanszírozásokra a kamat, terhek finanszírozására képes, arra már valószínűleg nem lenne képes, meglátásom szerint abszolút nem képes manapság arra, hogy az önkormányzat mellé, önkormányzati pénzek mellé, a közmunkatanásba is. Hát valószínűleg nem mellé kéne, hanem az egésznek a átstruktúrálását kéne jelenti. Az egésznek az átstruktúrálását jelenti, igen. Azért a múltban azért érezhető, hogy egyes feladatkörök, amik most önkormányzati feladatkörök és, és többé-kevésbé szakértelm nélkül ö, költik el a pénzt, az, egy, az a közunkák tanácsa hatásköre alatt egy, egy egészen magas színvonalú ö, szakmai Átgondoltság alapján volt elköltve, tehát magyarul sokkal hatékonyabb lehetett a pénzköltésnek a módja is. Igen, igen. Tehát és a veszteség. Tegyünk hozzá, ami hozzá még elvan, valamit. Azt talán nem a Tegyünk tőle. hozzá még valamit. A fővárosi közmunkatanácsnak volt még egy olyan jogosítványa, ami az én véleményem szerint ma jelentősen volna képes a. Közmunkatársai források gyarapítására. A 1870. évű 10. törvény alapján joga volt a fővárosi közmunkatársnak szerencsejáték szervezésére. Tehát osztály sor, ugye akkor mm -hmm. úgy mondták, hogy osztály játék, Tehát osztály szervezhetett és bonyolíthatott le, amiből jelentős bevétel. Ez megint angol minta. Ugye igen. Álló, ahol különböző kultúrás célokra a szerencsejátékok a, a bevételét használják használ. fel. Igen. Na most egy ilyen példát egyébként szerintem szabad követni. De hát akkor, amikor ugye a szerencsejáték ma Magyarországon egy bizonyos állami monopólium végül is, hát akkor annak a bevételeit az állam határozza meg. Hogy az államnak mi a szerepe egy mai modern államban és milyen államcélokat volna helyes követni, hát ez megint egy távolabbra mutató kérdés, hiszen az államcélokat ideje volna átgondolni, és az önkormányzati jogok tekintetében is, és milyen furcsa, most ez nekem éppen a szerencsejátékokkal kapcsolatosan jutott eszembe, és, és akkor lehet, hogy ön csúnya ember vagyok, hogy pont ebben kapcsolatban jutott ez eszembe. De vonatkoztassunk el a szerencsejátékoktól az államcélokat valóban. Igen-igen aktuális volna átgondolni, és az államnak a szerepét a közjó megvalósításában persze egy ilyen végletekig eladósodott országban, ahol az állam csak azért nem következett be, mert kaptunk nem tudom honnan, nem tudom hány milliárdot, mindegy, hogy honnan és mindegy, hogy mennyit, de annyit, amennyit éppen szükséges volt, nem hagyták tönkre menni azt a tehenet, amelyet még mindig lehet fejni. Itt erről volt szó. És még mindig lehet fejni ezt a tehenet, mert egyes befektető csoportok még szemet fognak venni az Andrási út 225 számú házra is. Ilyen nincsen egyébként, szándékkal mondtam ezt, de a következő, a harmadik. Másra is szemet fognak vetni, mert még azt is meg lehet venni. Olcsón tovább lehet adni drágán. Erre példák vannak, nem kellett nekem kitalálnom. Tehát még mindig van ebben az országban, most már ugyan kevesebb, de még mindig olyan vagyon, ami értékesíthető, amivel különféle hát... pénzügyi ügyeskedések, mahinációk megvalósíthatók a haszon reményében. Most kerülgetünk egy szót, ami ugye implicit már elhangzott, amikor ugye mondta, hogy előzetesben vannak egyes közhivatalnokok, felelős beosztású képviselő polgármester is, a korrupció. Tehát gyakorlatilag, mint a rendszernek, hát én nem is tudom, hogy devianciája, vagy pedig alap jellemzője. Sajátosság? Most a sajátossága. A, ennek a fajta rendszernek, amiről beszélünk, tehát erről, erről annak a széttagolt de hiszem, unikum rendszernek, ami, ami Budapesten kialakult, érzésem szerint egyfajta ódputja az, hogy korrupció van. Ez az érzésem, és, és ebből következően Valóban magát a rendszer kell megváltoztatni ahhoz, hogy ezeket a ö, szélsőséges jelenségeket meggesen szülheti, tehát kevés ehhez a bűnözőzésnek, meg a jognak a, az eszköze. Hanem a jog alkotásnak a, tehát nem a jogalkalmazásnak az eszköze nem elégséges, hanem a jó alkotás eszközével kéne megelőzni. mindezt. Ez kécsben igaz, a jogalkotás, és a jogalkalmazás azért az értségesen jogrendet jelent. Mi jogrend arról most itt ne? Köz azért én úgy érzem, hogy ha csak a mostani törvényeket követnénk a szellemük szerint becsülettel, ez akkor is működthethető lenne, még akkor is, hogyha ez egy kicsit szerencsétlen ö, konstrukció, főleg Budapest esetében ez a széttagoltság, de ez egyáltalán ö, nem akadályozza meg azt, hogy ne legyen szakmai együttműködést a különböző ö, részek között. Ö, a jog ezt nem zárja ki, csak éppen talán nem írja elő. Igen. Szóval, ha a tehát a kerületek Jelenleg az, hatályos műtődni. szabályokat a rendszer résztvevői következetesebb betartják, ténylegesen követik. Akkor, akkor is lenne valamennyi korrupció itt-ott, de ennyire elterjedt, és ennyire, hogy is mondjam, nem lenne áthatott a rendszer a korrupcióval, mint most. De akkor is azt mondanám, hogy van jobb rendszer. Erre egyébként konkrét, hogy mondjam, csak ilyen törvényvázlat vagy javaslat készült arra, hogy mi lenne Budapestnek egy megfelelő konstrukció? Az Andrási Gyóra Társaságban igen, ott a közmunkatanács létesítéséről egy olyan koncepció született, amely egyrészt meghatározza a közmunkatanács létrehozásának, működésének a rendjét, meghatározza a közmunkatanács hatáskörét, jogkörét, én ezt most vásárolom. Ez nem hosszú, tehát a tanács ügydöntő, jóváhagyó intézkedési jogkörében ABCD, G pont, stb. Véleményező javaslati jogkörében A-től e pont, ellenőrzési vagyonkezelési jogkörében a D pont, és önálló jogkörében A-B pont. Ezeket már nem sorolom fel, mert ezek már tényleg hozzuk ezek a ABCD, stb. pontok, de ügydöntő, jóváhagyó és intézkedési jogköre van ebből, Azért vegyünk ki egy-kettőt. Dönt, tehát ő dönt a védett és kiemelt közterületek mentén folytatandó közmunkák felől, és intézkedik e munkák elvégeztetése felől. Ezt ő bonyolítja le. Dönt a két vagy több kerületet, vagy az agglomerációs településeket érintő új közmunkák tervei. És azok megvalósítása felől. 100 Igen, igen. Jóvá hagyja a 10 vagy 35 méternél magasabb építmények, valamint a négy teleknagyságot, vagy 5000 négyzetméter területet elérő beruházások elvi engedélyezését, anélkül nem lehet. Jóváhagyja az agglomerációs területen tervezett és a fővárosra, vagy annak lakosságára természeti, környezeti vagy gazdasági társadalmi hatással bíró közmunkák és magánépítkedések, valamint a fővárosban tervezett, de az agglomerációs területet is érintő közmunkák és magánépítkedések engedélyezését. Itt még van jó néhány jogkört, de azt most nem sorolom föl. Ebből azonban már látható az, hogy itt egy egységes szemlélet biztosításával megakadályozható minden urbanisztikai anomália. Elnézés, is... hogy itt fejezem ki, ezt koruncsihajábornak mondom, tőle kérek elnézést. De sajnos urbanisztika Előző. anomáliáink vannak, és ez a minimumra lehetne szorítható, ha ezt a jogkört, ez a tanács megkapja. Ez ugye azt is jelenti, hogy a önkormányzati jogok egy jelentős igen, része. Igen. az önkormányzati jogok egy a... jelentőséget. Hát nem biztos, hogy jelentős részét, némely önkormányzati jogokat át kellene telepíteni a fővárosi. És Közmunkata ez még a most még nem is érinti azt, ami azért a kérdése másik része volt, hogy a főváros és a 23 kerületnek ezt a sajátos ö, schizofrén kettősségét megszüntesse, hiszen ez, ez most szakmailag összetudná gyakorlatilag fogni még ezt a széttöredezett ö, politikailag ö, azért ö, csak szembenálló részekből álló Budapestnek mégis saját tudná biztosítani az egységes Megvalósítaná fejzetését. azt, hogy azt a gondolatot, hogy több szakmaiságot és kevesebb politikát. Ez képes arra. És a tervezet szerint milyen összetételű lenne ez a testület, Hogy gondolom, itt is van a ter egyes. E tervezet szerint, azt nem mondom, hogy Találjon ki valaki jobbat. Mondjuk az András Nyula féle előterjesztésnél jobbat azért nehéz kitalálni, és ez annak az alapján áll, de az Andrássy Nyula társaság által elképzelt koncepcióban a tanácsnak 15, összesen 15 tagja lenne, egy elnök, két alelnök és tizenkét tanácsos. Van kevesebb, állna. Nem, nem, volt régi. Még kevesebb lenne, emellett azonban kellene. Szóval ez maga a közmunkatanács. Ezen kívül a közmunkatanácsnak volt is régen. Egy hivatala? Hivatala. Uh -huh. Igen, hivatala is van. Még ma is ott van egy kis tábla a falon, ahogy bemegyünk a madácsházak között, a madács. A Kismadács szín most nem tudom, hogy hívják a Kismadács színházat, szem Domihán egyik nem tudom. Örkény István őrkény. színház, igen. Most bemegyünk, ott a Árkádnál van egy kis emléktábla, ez utal a Fővárosi Közmunkák Tanácsának a hivatalára. Természetes, hogy hivatal nélkül a feladatok nem megoldhatók. Nyilvánvaló, hogy ennek a hivatalnak kell, hogy egy műszaki, egy urbanisztikai osztálya legyen, egy gazdasági, műszaki alatt én azt mondanám, hogy építészeti is, és nyilvánvaló, hogy egy ilyen jogi, igazgatási és az önkormányzattal, meg a kormányjal is kapcsolatot tartó részlege is legyen, mert ha már benne van a kormány, nem mondtam, bocsánat, tehát a 12 tanácsost és az egy-egy alelnököt azonos arányban a kormány és a fővárosi közgyűlés delegálja. Tehát a fővárosi közgyűlés akár tagjai sorából, akár kívülállók közül, azt se mindegy, küld hat tagot. A kormány szintén küld hat tagot. Abban már nem vagyok biztos, hogy a kormány a saját tagjai sorából kell, hogy ide tagokat küldjön, mert akkor, ugye, akkor nyilván volt, energiákat vonna el a kormányzástól, az nem helyes. És utána az elnököt a kormány kinevezi. Így állhatna fel egy, egy közmunkatanács ami az üléseit a saját ügyrendje által meghatározott időben, vagy időközönként megtartja, és eldönti az előtte lévő kérdéseket. És hát persze ez az is járul, hogy akkor a költségvetésnek egy, egy elég tetemes része fölött ez a tanács... Ez a tanács dörténet. rendelkezik, igen. igen. Ez a tanács rendelkezik, valahol ez is benne van. Például a vagyonkezelési az rendelkezésére bocsátott pénzeszközökből finanszírozza a hatáskörébe tartozó döntések és intézkedések alapján megrendelt közmunkákat, valamint ellenőrzi ezek, és az egyéb engedélyezett közmunkák és magánépítkezések szabályszerű kivitelezését. Tehát ellenőrzi is kezeli a rábízott pénzalapot. Ez egy az egyben az Andrási Félretörvény került ide bele a koncepcióba. Ilyen fővárosi pénzalapnak szerintem kell lennie, és ezt kifejezetten a szakmai megvalósító közmunkatanáshoz kell telepíteni ezt a jogot. Talán itt a vége felé egy pár szót kérem beszélni a, a realitásáról ennek az egész tervezetnek. Igen, igen, igen, nincs neki. Szóval nagyon egyszerűen fogalmazva, pillanatnyilag a felső közmunkák tanácsát felállítani képes politikai szerv nem létezik Nincs, illetve hát létezik, mert országgyűlés is létezik. Hát, ez szóval egy országgyűlési, országgyűlési döntésen. Ez egy országgyűlési döntés kell legyen, mert törvény. Mert törvény harmados, mert ugyanis érinti. Az önkormányzati törvény felújítja, ez részben felülírja az önkormányzati törvényt. Ez önmaga nem kell, hogy kétharmados legyen. De annak a módosítása már kétharmados törvény kell, hogy legyen, vagyis kétharmados döntést igényel, és csak azután, hogy azt módosította az országgyér, és azután lehet a főhársi közmunkák tanácsát felállítani. Gyakorlatilag ez egyetlen szavazással is megoldható. Kételkedem abban, hogy, ez, hogy ezt ma... Egyáltalán kételkedem abban, hogy valamiféle politikai akarat erre nézve van, de ma közmunkák tanácsa vagy közmunkatanács Néven, ha jól tudom, azt hiszem csak olvastam róla, létezik. Uh -huh. Messze nem arról van szó, ami akár az Andrási véle 1870. évi 10. törvényben Szerepel, és messze nem arról van szó, ami az András Nyóra által készített koncepcióban. Ez mikor népüliek foglalkozik már, amennyire tudom bár a mondjam, a eredményét sehol nem látom, de én is tudok Szerintem nem ez a feladata. Ez csak egy elnevezés pedig És nem biztos, hogy most a neve a fontos. Tulajdonképpen az is mindegy, hogy ezt fővárosi közmunkák tanácsának fogják hívni a másnak, az is mindegy. Én hagyomány tiszteletből úgy érzem, hogy talán a közmunkatanács, tehát a felső közmunkák tanácsa elnevezés az egy kicsit szebb. Már csak azért is, mert van egy szellemi elődje, ahhoz szellem, lehet igen, alkalmazkodni. Igen. igen, igen. igen. Ez kétségtelen. Én fájlalom, hogy igazi és átfogó koncepció erre nézve senkinek a részéről nincs. Főleg, hát mondjuk, hogy az önkormányzatok részéről nincs, azt én megértem, az csak félték el. Az építészkamara abba maradt. Önnekik volt egy koncepciójuk, egyszer én is jelen voltam egy olyan fórumon, az András Gyűrak képviseletében voltam minden olyan fórumon, ahol pont erről volt szó. Az építész kamarával szerintem célszerű volna, és azt hiszem, hogy az Andrási Gyuráltársaság fel is fogja venni a kapcsolatot, célszerű volna ebben együttműködni, mert az építész az egyben én szerintem urbanista is. Hát ez az kéne, az egyben, legyen, ur, kéne, hogy Annyira nem értek az, az építészethez, de ha én nem tudom, Osz Oszman Báró építész volt, vagy nem, csak egyszerűen... Nem, ő Báró volt, akinek a... De ö, azt, hamar, a, koncepciót, van adott, yeah. azt a koncepciót, amit Párizs átépít, át, tulajdonképpen yeah. átépítésről volt szó, nem új sok újat építettek, de úgy, hogy az a szimmetria, ahogy a Concord tér, Bourbon Trokadéló és másik oldalon egyfeltörő. Szóval ezek a szimmetriák a szajna két partja között, és máshol is, ezek párját ritkítóak, gyönyörű szépek lettek. Ilyenfajta koncepció, ami ma... szerintem a magyar építésben valahol benne van. Csak jönnek ki belőle. Ki kell hozni. Benne. Gábor nagyon csodálkozott most. Akkor még Ki volt város most megbeszélünk róla. Nekem ez a magánvéleményem. Mindenesetre egy dolgot, reméljük, ha ad mondjuk el, azért ez az, hogy létezik egy ilyen törvénytervezet, egyáltalán ez a gondolat kézben van, ápolják, az a remény arra, hogy ez, ez figyelembe vehető, és ez nem az ötlet szintjén létezik, hanem, hanem jogilag, szakmailag felkészült emberek teszik le az asztalra, tehát itt most nem ötletelésről van szó, nem. hanem hanem ahogy mondjam, ugyanolyan jogi és más felkészültsége rendek az embernek a a, a a hozzájárulása ehhez a világhoz, mint azok, akik ma közvetlenül a hatalomban vannak. Úgyhogy ez pontosan ugyanúgy figyelembe vehető, nem lehet lesöpörni az asztalról. Hát ezt könnyű... Manapság. vitatkoznom kell, mert manapság bármit le lehet csöpörni az asztalról. nem szellemileg. Szellemileg? Ez azt igen. hiszem, a szellemileg nem. De ténylegesen azt lehet mondani, hogy ugyan kérem, Andrási Gyula társaság, hát kik ezek az emberek? Hát ezek végeredményben eredményben sehova nem kinevezett emberek, sehova meg nem választott emberek, semmiféle közfunkciójuk nincs, Na de ki mondta azt, hogy nem lehet okos az, és nem lehet helyes koncepciója valamiről annak, aki nem választott vagy kinevezett személy. Hát létezik szellemi kapacitás az országgyűlési képviselőkön, a kormánytagokon, az önkormányzati képviselőkön, meg egyéb kinevezett választott társadalom részben szereplő személyeken kívül is. Ez a legegészségesebb. Mint ahogy civil volt a közmunkatanácsban tanácsban, igen. Is. Hát okay. Teszi a civil szervezetnek egyébként jobb helyeken? Hát ez a civil és szervezet és célja. Ez a, ez a civil Ide. szervezetnek a célja Ide. és az értelme, és itt a civil rádióban, ugye? Minden alkalommal erre irányulnak a, a adásaink, hogy, hogy erre hívjuk fel a tisztelt hogy, hogy ne törődjenek bele abba, hogy hát ez van, és hogy már mit, mit lehet csinálni. Lehet valamit csinálni, dolgok, hogy Szekerli. nem csak főzöngeni lehet már, elnézést. Hőzöngeni nem jó, az hanem, hanem annak mindig engések lehet meg. Józan terveket is be lehet Igen. mutatni, Igen. Hogy, hogy tessék, Igen. egy lépés a kiút felé. Ezt is meg lehetne próbálni. Itt, itt megint eszembe jut valami. Szegfű Gyulának, ugye ez manapság helyenként vitatott, de azért én azt hiszem, hogy többnyire inkább elismert történész volt. Szegfű Gyulának van egy olyan mondása, amit szintén nem egészen tudok pontosan idézni, ez viszont nem latinul, ez magyarul volt. Addig, amíg a magyar társadalom ki nem termeli magából azt a értelmiségi elitet, nem ezt a szót használja Szegfő Gyura, én mondom, hogy értelmiségi elitet, amely a nemzeti történelmi hagyományok és a tényleges társadalmi szükségszerűségek figyelembevételével fog fontos dolgokban és az ország sorsáról dönteni. Tehát addig, amíg ez az értelmiségi elített, ki nem te, ezt a döntésre is képes elített az ország, ki nem termeli magából, addig az értelmiségnek, az írástudóknak, így mondja, hogy az írástudóknak, az a szerepe, hogy írjanak még akkor is hogyha bizonyos, hát e, ilyen, ilyen a himnuszból véve balsos vagy romlásnak indult hajdan erős magyar. Szóval ezek a kifejezések hagyják át a nemzetet, és egy bizonyos fajta pessimizmus uralkodik az embereknek a tudatát, még akkor is. Tehát nekünk, meg kell írnunk a gondolatainkat, a koncepcióinkat, abba ki kell fejezni, és konferenciákat kell tartani, többet. És a konferenciák anyagát a legbutább hozzászólásról, a zseniális hozzászólásig mind-mind közé kell tenni. És meg kell küldeni megfelelő igazgatási vagy közhatalmi jogkörrel rendelkezőknek, hogy lássák azt, hogy a civil társadalom él, és lássák azt, hogy itt vannak gondolkodó emberek, és vannak olyan javaslatok, olyan elképzelések, amelyek igenis a közjó érdekében születtek, és a közjó szolgálatában állanak. Tehát hazajos haladás. Én azt gondolom, hogy megköszönjük akkor Mérszálas Vilmosnak a, az elmondottakat. Én bízom benne, hogy lesz még alkalmunk találkozni, egy olyan alkalmunk, amikor ma arról fogunk beszélni, hogy valamiféle kapun nyit meg ezen gondolatok előtt befogadóra talált, és ma ezek megvalósításának a mélykéntjére folyik a vita, és erről tálkozathatjuk a tisztelt hallgatókat. Úgyhogy ezzel, ezzel reménnyel uh, köszönjük meg a Mészáros Vilmosnak a mai részvételt, és uh, most a, egy kis szünet után még egy rövid időre visszatérünk. Egy kicsit még most zenélünk, mert ezt szándékosan elhanyagultunk, ilyen sokáig nem szoktunk zene nélkül maradni, de nekem nem volt szívem ezt a beszélgetést megszakítani, úgyhogy egy, lehet, hogy egy kicsit hosszabban zenélünk, és utána jövünk még vissza egy rövid időre. Can't you the window, my lord? Can't you hit the wing and blow, a down in the valley, a valley solo? Have you ever been lonely, lonely? Have you ever been sad? Did you ever really, really want someone, really need a baby, baby, baby? Hell, how, how can it be my love? This ratty so low And now I need our food in it, some swinners in my soul It was down in the valley in the paddy so low It was where well, I kept my youth so fine How did I ever let you go? My money for her skis. And oh, how you feel me so But now all oh, that I can feel right now Is that a cold wind blows Down, down, down, down In the valley so And now I need, I fully need Some spinners in my soul Long, my love, can't you hear the wind blows? Oh, down in the valley, yeah. the valley is so low. Have you ever been lonely, lonely? Have you ever been sad? Did you ever really, really want someone? Or will you need a baby, baby, baby, babe. How, how, how can it be my love? This valley well so done. And now I need fool it need. Some swinners in my soul. It was down in the valley, in the valley so do it was where I had my use so fine. How did I ever let you go? No, you remember the first kiss And oh, how you filled me so But now all that I can feel right now Is that a cold wind blows Down, down, down, down In the Venice, so down. Come on! Come on, come on, a little bit love and so, oh, oh, oh one more time, one more time for me right now. Everything's, everything's, everything's all right. Cívirádio FM98, az Emberi Hang. Wildcat, wow, doo doo doo, wildcat, wow, doo doo doo, wildcat, wow, doo doo doo, wildcat, doo doo doo. Don't have to hurry, don't have to hurry, 'cause I got something to say. I'm on the bluebird, passing through the door, and it's a wonderful day. Life is a pleasure that you can measure. What more does have to say? I oh, hold the bluebird a pretty good row, and it's a wonderful day. But well, I was dreaming in the shade of the trees and listening to the song. I understood that the put you in your bowl, if you could have a bag on low. Look on the bright side, 'cause it's the right side, saying the somewhere you may I oh, hold the bluebird a good and it's a wonderful day. Don't have to hurry, cause I got something to say. I go the blue bow, the good rolling, this a wonderful day. Life is a pleasure that you and measure wonderful time to say. I know the blue ball, the password rolling, this a wonderful day. Well, I was dreaming in the shade of the trees and listening to the song. I understood and put in your fall If you could tie the bag on low Look on the bright side cause it's the right side Saying that somewhere right, you may I would the blue but possibly a good draw And it's so wonderful Deep out of beautiful And it's a wonderful day Önök a nagyvárosi dilemákat hallják, Bányai Géza és Kolundzsia Gábor, mi maradtunk itt, Mészáros Vilmos már elment. Nagyon fontos dolgokat mondott, és ezért volt az, hogy a másfél óra keresztül ugye egy hangzenét sem engedtünk, így aztán most maradt egy ö, rövid 20 percünk arra, amit egyébként hosszabbnak terveztünk, majd ezt folytatni fogjuk a mostani témánkat. Ö, a, előttem van egy nagyon izgalmas dolog. Budapest, a legszebb város, Budapest kis idegen vezetője, egy társas játékot hozott Kolondzsia Gábor, kiterítette ide az asztalra. Ez valamikor a 30-as évekből származhat. Ö, egy szépen megrajzolt térkép van rajta, és egy csomó fényképes kártya van a dobozban. Mire van szó? Nos, hát ö, tulajdonképpen nem tudtam előre kiszámítani, hogy ma mi fog elhangzani, de mészáros Filmos nagyon jól fölvezette a az műsor elején ezt a mostani témát is. Úgyhogy tulajdonképpen az ő engedelmével idézem azt a néhány első mondatát, amit az elején mondott. Azzal indított, Tudvina való, hogy aki a műsor, hallott is, műsor, tudhatja, hogy ő egy jogász. Budapest a világ egyik legszebb városa. A főváros fekvése páratlan. Történelménél és fekvésénél és a társadalmánál is fogva jobbat érdemel, mint amit kap. Tehát tulajdonképpen ezek azok a kulcsmondatok, amiket én, amihez én kapcsolódnék. Szó volt ugye a közmunkatálácsról meg a, a, a 1870 évi törvény törvénycikről, ami ugye a azzal kezdődik a Duna szabályozásáról, és így tovább, és így tovább. És hát annak a révén készült a szabályozás és a rakpartok, amivel én foglalkoztam erről, és már volt szó ebbe a műsorba. És ennek a révén belásta magam abba a korba. És, és ahogy a régi képeket nézve valóban rá kellett jöjjek, hogy Budapest, legalábbis az a Budapest, amiről most szó esik, a régi Budapest, az világban egyik legszebb városa volt. És még most is ez a mai, amiben rengeteg rombolás történt, részben háborús, részben békeidőben is, az egyiket ugye bombázásnak, mások a répítészetnek hívják, de a hatása körülbelül ugyanaz. Még ez a Budapest is rendkívül vonzerővel rendelkezik, de ha az ember látja azokat a régi képeket, megállapítja, hogy páratlan szépség volt ez a, ez a város. És ez a bizonyos, ezekhez a 33-as kis társasjáték, amit Ormos tanító bácsig készített, amint látható a címlapján, úgy mutatja be nekünk ezt a várost, mint a legszebb város Budapest kis idegenvezetője. Amiben volt némi fogultság, de nem minden alap nélkül. És hát a gyerekek számára készült, hogy megismerjék játékos módon a város neveletességeit. Van benne összesen 118 darab, illetve már csak 16, mert kettőn hiányzik kis képecske, Többnyire szerencsére ereti fotók, sajnos némelyik nem fotó, hanem ilyen rajzocska, mert szerintem Amorosztani Tabácsi emlékezetből készített, és azok nem igazán sikeresek, de, de ezzel együtt is nagy értéket képvisel, és mindegyik képnek a hátulján rá van írva, hogy ez micsoda, és annak a történelme, mikor épült ki, volt a tervezője, mérépült épült, ilyesmi, Amiből játékosan a gyerekek megtanulhatták, hogy Budapestnek az neveletésségeit, és ezeket a képeket nézegetve is megerősödik bennünk bennem az a meggyődés, hogy az a Budapest a, a rombolás előtti, tehát a, a háborús és béke időbeli rombolás előtti Budapest a világ egyik legszebb városa volt. Van itt azért a térképen egy-két érdekes dolog, ugye ez egy régi térkép. Nem látom az Árpád hídat még. Valóban, akkor mi nem volt árpát híd. És uh, ugyanakkor itt nagyon érdekes a, ez a déli vasúti összekötő híd, Igen. ez föl van tüntetve, de a két oldalán, ugye ott megy mellette most a Lágymányosi híd is, megszoktuk, hogy ott hatalmas beépített területek vannak. Az egyik oldalon a Lágymányosító van, ahol ma a, ez a modern hát műszaki, része életem, van a műszaki egyetemnek vannak. és a másik oldalon is egy Túl van, de pontosabban, hát ez, ez gondolom a ö, folyónak a holt ága igazából, egy lekerített része. Elkezdett rész. Úgyhogy azért Budapest arculata nagyon sokat változott az idők során, de ez a Budapest, ami itt tábrázolva van, ez ma is ö, mégis majdnem ugyanúgy ö, megvan. Gyakorlatilag ez a Hungária Körút által határolt rész, ami a Pesti oldalt illeti, hát Budapesten pedig itt igazából a Német-Völgyút, Városmajor utca, Zöld Máli út, tehát körülbelül ez a határsas hegy, föld, ami, ami még rajta van ezen a térképen. És a várostán akkor jelentősen nem is volt sokkal nagyobb. Hát illetve az a rész, ami tulajdonképpen ahol az értékek központosultak, bár akkoriban még a gyárakat úgy, úgy építették. Igaz, hogy, hogy a Bekerle is például meg volt, és az, az már a városhatáron kívül az volt, nincsen vális, vális, kívül volt. E, akkor még a gyárak is úgy épültek többnyire, hogy a vállalkozó, a gyáros azzal reklámozta a maga e, hát gyárát, vagy éppen termékeit, hogy rajzban vagy fotón megmutatta a gyárának a madátávát. Tehát, hogy az ő gyára így néz ki, és ez egy vonzó tényező volt. Még a Martinén egyébként lehet látni, utolsó ilyen maradékként, hogy, hogy a Martiné és Rossi szerzőpárosnak a gyára. A Anó így nézett ki, és hogy ez egy vonzó, tehát kifejezetten promóciós tényező volt, és ezt még a kőbányai sőtgyárnál mai napig lehet látni, hogy akkor még a gyárakat sem hogy építették meg, ennek egyik másik a egyébként most már dipori, ipari műemlék és védett. Tehát még több érték volt a városban, mint amit a kortársak maguk annak tekintettek volna. Egyébként talán még annyi, hogy ehhez Ez, ez el kell mondani, hogy ez a világ egyik legszebb városa, hogy jött létre, és milyen, milyen alapon jött létre, hogy pont ugye visszakötnék az 1870. i évig tizennyi tör, az amelyik az igazi fordulópontja volt ennek az egész történetnek, tehát én is úgy gondoltam sokáig, hogy a Kiegedés vagy a Város az a szezóra, de valójában ez az 1870-es év, mert ezt teremtette meg a városfejlesztésének a kereteit. De kimondatlanul ott volt mögötte az a cél, az a szándék, hogy Budapest Bécs versenytársává váljék, tehát hogy legalább olyan. Nagyságrendű és olyan szépségű várossá vágja, mint Bécs, és azt kell mondjam, hogy elképesztő munkát végeztek a kortársak, mert azt az egyedülálló lehetőséget, azt a békeidőket kihasználva valóban Budapest, Buda Bécs versenytársává, sőt, több tekintetben még le is körözte Bécset, még a szépség tekintetében is azt lehet mondani, és, és ami nem volt kimondva, még, még ennyire se, hogy az volt egy mögöttes gondolat, hogy hosszú távon a, a birodalom központjává, tehát a uralkodó székhelyévé és ezzel a birodalom központjává váljon. Ezért építettek a budai vára a király számára nagyobb palotát, mint a bécsi burg egyébként, és akkor a palotát építettek az ő számára, hogy nem is féltele hegyen, ezek kénytelenek voltak a Tabán felé egy hatalmas talapzata megtoldani magát a hegyet, hogy ugye elférne ez a hatalmas palota, amelyik ma alig a Szécheny könyvtált tartalmazza. Ö, és, és ha Kleopátra óra egy centivel hosszabb, és a történelem másképp alakul, meg is tett volna erre egyébként a, az esély, ö, mert ö, stratégiai meg geopolitikai értelemben is Budapest inkább a, a Birodalom központjába volt, mint Bécs. Tehát ö, ez volt Budapestnek, a, a, a mi általunk ő, ismert és megismert régi Budapestnek a, a hétehőjöttének a koncepciója, hogy egy biodalmi központ lehessen. Hát ugye a történelem másképp fordult, és ö, meg kellett találni a város új szerepét, amit ugye végül is pont ebben az időszakban, a 30-as években, amikor a gazdasági válságból nagy nehezen ki keveredett a, a világ és az ország, ö, abban találtak meg, hogy Budapest füldőváros, ami magyarra, tehát mai e, szóval lefordítva gyakorlatilag idegen forgalmat jelent. Tehát felismerte már a kortás is, a kortások is felismerték ennek a sok szépségnek a vonzó erejét, és a kor nagyságrendjének megfelelően jöttek is egyébként a turisták, e, már akkor voltak ilyen turista buszok, amelyek buszokként funkcionáltak, és a tetejük még nem volt, és, és ilyen teljesen panoráma buszként e, vitték körbe a városban a, a látogatókat, tehát felismerték ennek a sok szépségnek a vonzerejét. Egy, és egy kis adalék nem olyan régen, egy néhány hete vagy hónapja a, a Youtube-on köröztek egy videót, egy kis filmet, ami körülbelül a 30-as évekbe készületett. Budapest fürdőváros védül, egy svéd Badáim Buda, az a még Ilyesmény, az... fürdői, és hát nagyon szépen mutatta be ezt a várost, és látszott, hogy a külföldi szemmel is ez egy komoly érték. Igen, azt a filmet szerencsére magam is láttam, mert elég elterjedt, úgy néz ki. Mindenki értékelte ezt a filmet, pedig akkorban korban az egyik idegenfogalmi film volt a töb többi között, Ö, aki nem állatlan a kedvéért, az hangozik el, hogy felvételekkel kezdődik, tehát egy korabeli ilyen régi ö, ö, repülőgépből készült felvételek a Dunáról, tehát elrepültek a Duna fölött és mutatják mindenkét oldalon. Sőt, egy leszállás is van benne a budai repülőtérre, ahol ilyen mm, mészkövekkel kirakva, nagybetűkkel oda volt írva magára a fülre, hogy Budapest, és úgy szállt le a repülőgép, és a korban Junkerszek meg ő állnak ott, nagyon érdekes ilyen szemben is nézni, e, és, és valóban a fürdőket mutatja be a film második fele, de az első fele még magát a város mutatja, és rendkívül érdekes, hogy akkor e, hogy nézett ki, tulajdonképpen az eredeti, originális Budapest, ahogy ezt Seri János is megfogalmazza a budapesti üdvözletbe a régi fényképek által, és az épületek, még a megmaradt épületek is szebben néztek ki autótenger nélkül. Valahogy lefokozza ez a mostani környezet, meg a tábla rengeteg, meg a, a mindenféle bódé, meg hirdetés, meg mindenféle ö, a, az oszlop rengeteg, amit csináltunk a, a utcákon, ez még a meglevő megmaradt épületeket, és valamiképpen lefokozza ez a környezet. Tehát ez az, a, a, úgy néz ki, hogy talán részletek, amikre nem figyelünk oda, pedig akár figyelhetnénk ki, és hát van egy kivétel az Andrássy út, ahol azért Ádai Mihály ö, ö, közvetítésével sikerült valamiféle egységes koncepciót teremteni, amit máshol is meg lehetne csinálni. De am, amit ott meg tudtunk ö, valósítani, és oda tudtunk figyelni, hát én ugye a rapatokkal sokat foglalkozom, ott elképesztő káosz és összebizsaság van, és amit a Mészáros Vilmos ugye szintén kifejezett, ezt a szót kifejezte, hogy káosz van. Ö, és és ö, ez, ez tulajdonképpen nem, hogy új értekeket nem teremt, ami kéne, hogy teremtsen, hanem megbőlő értekeket is veszélyezteti. Ö, és az, az a elképesztő mennyiségű pénz, ami ugye megjelent Budapesten a rendszerváltás óta, amit már annak ide lejétük a második millenniumban, hogy ezt az első millennium korának hoz hasonlítható nagyságrendű fejlesztő erő jelenik meg Budapesten, és az a cél, hogy ez ö, szabályozottan medelbe tartva, és ö, a értékeinket megőrizve, sőt, új értékeket teremtve jelenjen meg az a rengeteg pénz, és ennek lejutok a, a, a, hát a követelményeit, hogy milyen módon lehet ezt megtenni. A főváros szállal letettük, majd ugye annak rendelés módja szerint betették a gyűjtőbe, és hogy akartak még egy béristáztak, hát nem ilyen kifejezésekkel, de további megrendelésekre nem tartottak igényt. Úgyhogy ez a nagyon nagy mennyiségű pénz, ami tulajdonképpen alig felfogható, úgy jelent meg a, a városban, hogy bizony, bizonyít új érték nem kész, nem teremtődött. Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy most egy, egy idegent vedesse körbe a városba, és mutassa meg neki, hogy az utóbbi évtizedekben mi az, ami szép és jó, hát bizony bajban bajba lennék, szóval zavarba jönnék, hogy mit mutassak meg neki. Az egy személy hídon kívül esetleg, ami egyébként államai berázásként épült. Van egy érdekes dolog, amit sokan gondolkoznak amely itt a szépségről beszélünk, hogy sok olyan utca van Budapesten, ami meglepő módon, persze azért, mert egy ilyen sugaros elrendezés a város, de ennek van egy ilyen különleges előnye, a Gellért hegyre rá tekint. Ilyen például a Baros utca az ember bemegy a nyolcadik keletbe, és nem gondolja azt, hogyha megfordul az utcában, akkor egyszer csak az utca végén, a horizonton a, a Gellért helyet fogja látni, és a budai egyeket. És ha átmegyek a másik részére a városba, ott ugyanezt történik, hogy egy, mit tudom én, nagyjából a Király utca ugyanígy ebbe az irányba fordul, és még jó pár utca. És ez... Ez tulajdonképpen nagyon ö, különlegesé teszi a várost, vagy egy másik ilyen, ilyen, ilyen fix pont, ugye az ember sosem tud eltévedni Budapesten, az a Szécsényi hegyi hát most az adótorony által is hát, jelzett eh, hely, ahol a torony van. Ez is tulajdonképpen a város mindegyik pontjáról érdekes módon központi, helynek lett egy ilyen fókuszpontnak tűnik föl. Tehát soha nem éreztem például Budapesten azt a problémát, hogy vajon melyik irányba kell mennem, mert tudtam, hogy hát erre. Hm. Semmi gond, hisz ez ettől erre van, az attól arra. És gyakorlatilag, ha valaki azt mondja, hogy ez az utca itt és itt található, akkor csupán ezzel a néhány tájékozódási pont fölhasználásával nagyon könnyedén el tudok jutni még ma is. Egyébként Budapest sugaras kögyűrűs szerkezette azt a adottság volt, illetve a szerkezet az eleve adottság volt, a legbelső gyűrű ugye a kiskörút a városfalak által is meghatározottan létezett, és a legne lajos tulajdonképpen ehhez alkalmazkodva határozta meg a város szerkezetét, és a sugoros szerkezet pedig úgy alakult ki, hogy a fuvarosok még egy-két lóerős járműveikkel, ugyebár menvén a, a Rákos mezeén, a Pesti pusztaságban, ami elég egy terület volt egyébként, nos, hát, ráállították a kocsi rúdját a belválasztott templom kettős tornyára ami a kiemelkedő magas épület volt, a Főzétes Egyemeletes Pest, Akkori Pest ház az a kiemelkedve. Ez a az ami az, az a városnak tulajdonképpen a Métani közepe volt, hát most már ugye nem ott van, mert minden másképp van, most már Kőbányára jutott át ez a pont, de valójában még mindig az az igazi közepe. Más kérdés, most egy hétfő van ott, meg autobuszparkoló, meg az elképesztő állapotok. De visszatérve, így ez alakította ki a bevezető utaknak a nyomvonalát. És, és ha ugye ez eleve egy birodalmi központként lett volna fejlesztve, mondjuk mindegy Madrid, vagy mindegy Bécs, vagy mindegy Párizs, akkor ezt, és lett volna nekünk, és Oszpán bárunk, akkor valószínűleg ez jobban kibontották volna ezeket az adottságokat, mint amit mondasz. Mert itt tulajdonképpen implicite, félig, meddig véletlenszerűen jönnek ki ezek a szépségek. Még tulajdonképpen egy plusz bájt is ok, kocsönöz neki, de jobban kellett volna bontani, például, hogy az ember megy a a Szélegyi-Erzsebet Fasorba, és utána folytatódik azek a Retek utcával egyenesen le a Duna felé egy vonal, és szemközt az ember a padlenek kukonáját Igen. látja. Fantasztikus Igen. látvány, de a közelebb megy, akkor mely házfalakat áttakargatják, szóval nincs igazán kibontva, nincs igazán figyelembe véve, mindahogy ahogy Párizsban ugye hajna két partján lévő épületek figyelembe vannak egymással véve. Nálunk egy ilyen bezre példa van, az pedig a Gellért szobor, ugye ami a hídnak pont a tengelyében van, és, és a, a szemközty oldalról így látszik. Tehát ez nem lett igazán kibontva, mert hát nem mi voltok a Bérodalmi Központ, ennyi pénz soha nem volt, tehát ez a nagy vonalviság. Mert ahhoz tulajdonképpen azért eléggé át kellett volna rendezni utca vonalkat valószínűleg. Így is sokat rendeztek át, de, de annyi fejlesztő erő nem volt, hogy olyan, olyan nagyszabású rendezési munkákat hajtsanak végre, és olyan széles útvonalokat, mint mondjuk akár Párizsba, vagy akár csak Bécsben ugye a Ringel, ahol a hatalmas széles mm. tervetek, parkok alakultak ki óriási középületekkel. Hát ezt a széleséget mi nem tudtuk megengedni magunknak, még egy rejtelféles hatonát sem tudtuk megengedni magunknak. Ezt, ez volt a realitás. Tehát tulajdonképpen még ez a gyönyörűség, ez a szépség, ami kitolta alakulni, és sem bontott ki minden lehetőséget, mint amit ez a e, fantasztikus adottságú e, hely magába e, foglal. Tehát tulajdonképpen itt e, dobok fel egy, egy, egy fogalmat, amit majd talán a következő adásban tovább gondolunk, hogy, hogy ez a régi Budapest, ez tulajdonképpen, e, hát kicsit József Attiláros utalak vissza a Dunánát című verse, Ö, hogy szinte ebben a gigantikus látomásában ö, én megérezte, megsejtette az egy égi Budapestet, ami ami ez a, ez a hely tulajdonképpen magába tartalmaz, ezt nem lehet mondjuk sem szakmai, sem ö, tudom én, politikai értelemben értelmezni ezt a szót, de hát a világ ugye egységes, tehát nem lehet, csak mi emberek szoktuk a művészetet a tudománytól ketté választani, meg a szakmától, ez valójában egy, egy egységes egész. Tehát ö, ö, ez az a hely, ami egy szebb és jobb világban, tényleg világ legszebb városában nőhette volna ki magát, és ki tudja talán a teremtő különös kegyelméből, még úgy is lesz. Van még egy gondolatom hozzá, de ezért most már mindjárt befejezzük, ami talán tényleg majd egy másik alkalommal lehet megbeszélni, hogy az, hogy ez a város nem lett birodalmi központ, talán nem is olyan nagy baj, mert az a fajta központosítás, ami a világban folyik, ami tulajdonképpen a a globalitásnak is a negatív oldalát magában rejti, lehet, hogy egy városnak nem is válik hosszú távon az előnyére, hisz uh, igazából uh, egy ékszer ragyogni akkor tud, hogyha más uh, szépségekkel van körülrakva. Tehát ha Budapest tényleg minden erőt elszív, és azért ma még ez a tendencia sajnos fönnáll, és uh, közben ez az ékszer az, ami még a leg uh, Kevésbé fénylik lassan, miközben más városok sokkal szabadabban és, és, hát, hogy mondjam, egységesebben tudnak fejlődni. Talán lehet, hogy jobb lenne Budapestnek is, hogyha más városokkal, a régióval sokkal szorosabb kapcsolatot ápolna, és ezeket az erőket jobban megosztaná. Hát ez az én véleményem, és a belső, hogy mondjam, a lokalitását a dolgoknak pedig jobban ápolná, és kevésbé akarnak globális központtá válni, hanem inkább az itt élőknek szeretne egy kedves helyét változni. Ez egyetértek különösen Brüsszel sorsára. Én voltam Brüsszelben még 94-ben, és hát Párizs pár után különösen eléggé olyan provinciális városnak tűnt nekem. Ott is a én házam, az én váram alapján épültek kisméretű emeletes házak, minden egyes emeletes ház, egy, egy családi azon belül két három emelet, de picike, olyan kis mézes kalált, szóval ilyesmi, és ebbe robbant bele az európai központ a maga brutalitásával. És tulajdonképpen széziláta, Tehát majd maradt egy, egy ilyen skanzenszerű főtér mondjuk ki magyarul, egy-két belső részel, amit fontosan tartanak, már nekem pis meg ilyesmi, és azon kívül pedig az a Európai Unió brutál építészete. Ami tulajdonképpen félelmetes ha belegondolunk, hogy ez a szellemisége, ez, ezt, e, hogy tükrözi egy bizonyos szellemiséget, akkor de én meg, megrigadok ettől a szellemiségtől, hogy azt tükrözi. Tehát, hogyha úgy értelmezzük a dolgot, ha valóban egy biodalmi központnak az aktott kor szellemiségére tükröznie, akkor csak rosszabbul jártunk volna, a mai kort alapul véve. De amiről én beszélek, és talán ezzel... Te még a boldog bégétekről beszélsz. Igen, akkor egy másik szellemiség <gül> igen, volt. Igen. Amiről én beszélek, az nem az a szellemiség, igen. és amilyen központról én beszélek, az nem egy hatalmi központ, hanem egy spirituális központ, amivel válnia kéne ennek a helynek. A nagyvárosi dilemmákat hallottak Kolondzia Gábor és Bányai Géza búcsúzik. Két hét múlva jövünk ismét, és van egy honlapunk, aminek a címe nagyvárosi.civirádió.hu. A műsorunkhoz ott véleményt fűzhetnek, nézzék meg, segítsék azt a honlapot egy kicsit, hogy a, önökkel róla beszélgetésnek a terévé tudjuk tenni, és a műsorainkat visszamenőleg is ott meg fogják találni. Már néhányat most is meghallgathatnak Akkor még talán kiegészítőül, hogy a Civil Rádió Klubja is elkezdi a működését. Tehát holnap este 6 óra, órakor lesz az első ilyen rendezvény, amiről valószínűleg lesz szó magában a rádióban is, hogy egy új kezdeményezés, tehát euh, még él, élőbb és még civilebbé téve ezt a rádió, tehát remélhetően ez egy újabb értéke lesz ennek a, adónak, úgyhogy köszönünk el a tisztelt hallgatóktól.